Не в Швейцарії? Ні. У Кацапії малобезпечно. Може, в Балтіці, Хай. Білявчика візьмеш з собою? Ні, ніколи. Візьмеш. Але я не знаю, хто і як мівча захвилювався. Віддай собі раду сам. Забезпечиш мундуром. Мундурі, білявчик, супер, ні? Не шкода відпускати? А ні. Чисті тобі технології, Лондон знаєш, помів. Хлопцями? Технологічно. А. Мірча читав контракт так, про вигляд. Взяв ручку, рвучко і підписав. Що далі? Достриє. О, так, лиш бігом. Ми й так згаяли часу, бувай. Стрічан простягнув до потиску руку: На тебе вийдуть, пароль не треба. Ти ж білявчика знаєш. Запевни. Плівку знищиш? Ще ні. Тримати між ногачку? Здогадливий. Мірче не потиснув. Вибіг і в гелікоптер. Я дав йому прочитати любити хлопчика. Насмілився. Сміливо, пане письменнику, ти написав. Що, прочитав? Не міг не прочитати. Взяло за горло і все. А за яйці ні? За яйці ні. Можу писати, як є. Бо інакше навіщо братися за атрамент. Я помру, і забудуть про мене, як про людину, а книжка моя, си, лише і стане комусь у приголі. Вглибить когось у життя. Врешті навчить любити. Але ж любити це не є і... Нє? Матюк у його устах зробився як невагомість. Як невагомість про що? Ще не знаю. Чи вже ніч. Рано прибіг кадігроб. Застряли на станції набережніє чилни. Дві доби вже стояли у цій піхві. Хочеш прутня дрочи, хочеш містом броди, караман волочився, як шолдивий пес, шукав пригод з любасними вишептами і лизанням, стрічами зазіхань. Як чаклунки, піхва у всіх однака. Усіх народів, а вже ж, а прутень. О, пане, брате, ну-ну. Тачик мовчав конзерву, куплену тут таки з рук. Хлібчик м'який і солодкий кільку з'їв, а томатна паста булькала і манила. Хош? запитала кадігроба. «Що ти мені ето? Тачику, що ми везем? То настільки важливо?» Так, ти відриваєш мене від споживи їжі. Нічого. Я сам ще нічого не їв. То недобре. Скажи. Тачик мовчав, бо що мов казати? Кому? Всеми дурному кацапу? Що кошти не більше? Батральки? Смішне. Все це йому остогидло. Цукор чи наркота, зброя чи пару виделок – все це не має сенсу жодного, ні для нього – для цього кацапа. От він їсть конзерву, Чуючи на солоду в роті. І це йому головне. Це і ніщо інше. Хочеш знати? А так. Хочу і хочу, Бо я... Вчора... Що вчора? Почув. Отже, уже знаєш? Хочу знати від тебе. А ти певен? Тобто, що я знаю? А так. Вчора підслухав. Ага. Отже, повірив. Та ні. Просто я хочу жити. Просто банька, чувіха, ізба, мамка. Ти розумієш? А в мене не мамка, ні? Вибач, я не подумав. Ти не подумав. Добре, що годин кричати. Що ти чув і від кого? Тачка їла згага. Айзери ошивались. Точно айзери? Ну? Чи може чечене? «Може, й чечене. Може, дороко. Бо схожі. А що казали? Та що? Веземо зброю. Зброю і шприців в цукрі. Глибоко. Правда?» Тачик мовчав. Постріл вдарив зненацька. Кадігроб розкинув руки, дрож побігла по тілу і впав. Куля застряла по тилиці. Мозок. Тачикові в лице. Кров розхлюпалася тут таки, на підлозі. Що, застав Верещак? чорне дуло диміло, чобіт, забризканий кров'ю, смердів шмаровидлом. Отож, синок, на війні, як на війні, так, але ніяких але рушим. Викинеш, чум?» Пане капітане, пішли ви куди? Там, де бля наливають. Добре, зараз іду. Тачик переступив коді гроба те, що від нього лишилося без подиху і без мрії, прикрив за собою двері і скочив за Верещаком. Може, у ресторан? Дорого, видко, Нічого. Верещак відсупонив кріселко по дорозі на бік і зажадав їсти вина і музон. Лише класичний. У нас на сьогодні траур. Де я вам? Не є? Верещак поклав перед собою пістоль. Прочим, давай, Тачик сидів і мовчав. «Чо?» – набурмосився. «Так, ніколи не бачив. А що?» «Тяжко, брат, на війні. Трупи, кулі, кишки, а все гроші. Хтось їх рахує чистими пальченятами, Ляп-ляп, немає на них крові, крові, крові. Хтось ми тратити їх без міри, а ми ех, вип'ємо. А скільки людині треба?» Штири дошки, глини трошки. Ага. Ти чого не п'єш, га? Може, хочеш за ним? Ви вбили. І що? М'ясо гарматне на то і існує. Людина. Людина? Мовчи, сука, я хочу жити. Знаєш? Знай. І мовчи. Але ж це страшно. Я б не зміг так, так забити. Дурне. Ти себе не знаєш, повоюєш з моє, крех, гоп, і не кліпнеш. Це ваш перший? Та ні, це мій п'ятий. Ого! Але огидно, а так, запах не роз...